Did you hear there's a natural order Those most deserving will end up with the most That the cream cannot help but always rise up to the top Well I say, shit floats If you thought things had changed Friends you better think again Little pot in the fewest of words. Compts are still running the world. Counts are still running the world. Oh, yeah. Now the working classes are obsolete. They are surplus to society's needs So let them all kill each other And get it made overseas That's the word, don't you know From the guys that's running the show Let's be perfectly clear, boys and girls Cunts are still in the world Cunts are still in the world Oh yeah Oh yeah We'll feed your children and crayfish and lobster tails Find a school near the top of I will kill you if you're moving next to me. Ah, I stinks. It sucks. It's anthropologically unjust. Oh, but the takings are run by efforts. I soul comes, still learning. natural. Do you think that I'm some kind of dummy? It's the ideal way to order the world Fuck the miles, does it make any money? And if you don't like it, then leave Or use your right to protest on the streets Yeah, you see you're right, but don't imagine that it's hurt Det var Jarvis Kogger med Cons og still running the world. Og du lytter til den ret lille her på Aarhus Studenterradio 98,7 FM. Mit navn det er Bjørn Selv, og med mig i dag det har jeg Esben Bøh Sørensen, fordi at i dag skal vi være lidt politiske. Og Esben, du er jo du er talsmand for den blokade, der for nylig har været på, på universitetet her. Ja, det er rigtigt. Tak for, tak for invitationen. Jamen, jeg, jeg er meget glad for, at du sagde ja til den. Ja, jamen, det var så lidt. Jeg tænkte, det, det er jo en, en studenteradios fornemmeste opgave, at, at dække noget som det her. Ja, det er der inde i. Ja, og det er, det. Ja, ja. Og det, det er for sin lidt pinligt, vi ikke har været ude før, og når vi nu faktisk har, har studiet en bygning her. Ja, nej. ja. ja. Det, Men ja. altså, ja. Nu er jo bedre set end aldrig, som man siger. Ja, det er ja. klart. Ja. Og du, du er også talt spændt for det, der hedder et andet universitet? Ja, det er jeg. Øh, altså, øh, jeg er sådan set øh, en, ja, altså, en form for valgt, valgt talsmand, eller jeg er en valgt talsmand. Øh, vi havde et, øh, et, et første store møde øh, her for snart nogle uger siden, øh, hvor jeg blev valgt som talsmand sammen med en, øh, en, en anden studerende. Øh, og det har vi sådan set været øh, lige siden. Ja, ja. Og, og det er jo så jeg, der ja, altså, ud og udtale og ligesom når, at for eksempel nu, når blokaden bliver ryddet, så er de jeg, der går ud og, og taler med pressen og, og repræsenterer de studerende. Ja, eller altså, vi er sådan set, øh, ja, altså, vi egentlig bare blevet valgt til, at, øh, at det også er sådan hovedsageligt, skal stå for at kontakte presser og tale med presser osv. Og, øh, og det er ikke sådan, altså, at, at vi har nogle særlige beføjelser eller noget, det er sådan set bare at, at videregive, hvad vi sådan, i fællesskab har besluttet, ikke? Nej. Ja, så vi, vi snakker ja. ikke at de øh, får hvad hedder det, den fedeste hengekøje noget. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Og, og nu skal vi måske lige tage den, fordi der er sikkert nogen derude der der er desværre ikke hiler ind i i sådan, hvad der er der foregår for tiden. Så måske skal vi sådan, øh, tage fra starten af tidslinjen her. Ja. Eller lad os, ja, eller lad os sige hvorfor var det at de valgte at skulle blok at valgte at blokere. Ja, altså, vi, hvis vi skal starte med, med tidslinjen sådan set, så øh, valgte vi her for, øh, ja, hvad er det nu, snart tre uger siden, øh, var vi en, en lille gruppe, der snakkede om, at, øh, at øh, det kunne være rigtig øh, godt og, og, og nødvendigt at øh, lave en blokade på Aarhus Universitet og på Københavns Universitet. Øh, det kan være svært vende tilbage til øh, det her med, hvad et andet universitet egentlig, men altså, Æ, det valgte vi i hvert fald, at, at det var en, en god idé, og, øhm, <coughs> og så indkaldte vi til et møde øh, hvor vi ligesom skulle øh, planlægge det her, den her blokade, Æ, og der mødte øh, ret mange op, altså ved jeg ikke, 70 studerende måske. Æ, og hvordan, hvordan er sammensætningen? Sådan, øh, er det primært humaniorer, eller snakker vi også... Øh Altså, der for var. Øh, altså, det så. Ja, altså det var primært humaniora, men altså der var også andre der her på Aarhus er på års er mange øh, medicinstuderende også. Øh, og øh, øh, ellers det var sådan en rimelig mange forskellige fag, og der siden der er der også kom mange, mange flere øh, forskellige fag med. Øh, men altså der planlagde vi i hvert fald at øh, etablere den her blokade øh, rektoratet, øh, Og det indkaldte vi så til øh, en demonstration og en blokade den torsdag den 19. tror jeg, det var. Øh, hvor der så mødte... Øh, vi havde indkaldt til en demonstration kl. 10, øh, men allerede for kl. 7 øh, mødte vi måske en 50-60 stykker op øh, ved rektoratet og øh, ja, blokerede allerede øh, rektoratsgangen, var det vi konkret blokerede, øh, allerede fra det tidspunkt. Øh, og i, fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 der mødte der måske hundrede op. Og da vi så alle sammen gik ud til demonstrationen, brugt for fra dem, der sad tilbage og var der, så var der i hvert fald kommet 200 mere til. Æ, ja. Så det var det, det var, ret, det var ret stort. Æ, så der havde vi så etableret den her blokade, hvor vi altså, konkret betød det, at vi sad indenfor i den bygning, hvor rektoratsgangen er, den bygning, der herover, ved siden af Stakladen. Og øh, det vil sige, at vi sidder indenfor, øh, og vi er der hele eller vi var der alle døgnets 24 timer. Øh, det vil sige, at vi, og vi opererede med tre øh, timers vagter, øh, så man også nogle gange kunne komme hjem, og man kunne lave andre ting også. Øh, og bortset fra nattevagter, øh, som jo så var længere... Ja, det var næsten mere. Ja, det var lidt ja. synd, at skulle, ja. skulle op midt om natten. Altså, kunne man lige så godt sove, sove igennem, jo. Øh, og den holdt sådan set i seks dage, den blokade... Øh, Vores krav det var, øh, et, at øh, fremtidsreformen og dimensioneringsplanen øh, skulle trækkes tilbage, øh, og vi ville blive der indt indtil, at reformen er blevet trukket tilbage, eller at vi øh, blev fjernet. Ja. Øhm, og det blev så desværre til, at I blev fjernet. Ja, altså... Og, øh, ja, det endte, så, vi, vi blev fjernet. Øh, og altså, der skete selvfølgelig rigtig meget hele den periode. Vi sad deroppe, vi fik egentlig... Øh, i den bygning indtil til der, der er et ret stort, øh, hvad skal man kalde gang gangareal øh, eller øh, trappeareal, øh, hvor vi ligesom fik etableret et rum, øh, hvor forskellige, øh, altså hvor vi holdt rigtig mange møder og diskuterede, og øh, der var også andre der holdt møder deroppe, øh, andre grupper og læsegrupper og øh, øh, vi holdt stormøder deroppe, og folk sad og læste og kom forbi. Også folk, der ikke havde vagter, kom forbi i løbet af dagen. Der var altid mindst 15 mennesker derop i hvert fald, og ofte så var der mange flere. Jeg forstod, at det også blev vist 1864 op. Ja, der blev ja. også vist, øh, vist 1864 deroppe øh, på, på projekter. Så der foregik rigtig mange ting derop, og man snakkede om det som, skal vi tage op på blokaden, eller vi laver det her på blokaden. <laughs> ja. Så det blev sådan et sted i. Hvor at folk kom forbi, og øh, det viser også ved, at altså, der kom rigtig mange nye mennesker, rigtig mange nye øh, øh, hoveder, som, som man ikke havde set før, og som synes det var spændende. Og, øh, så det, det samlede rigtig mange mennesker, og, og, og, og det er også mennesker, som stadigvæk er engageret i det nu. Øh, så sådan, vores gruppe er egentlig kun vokset øh, ja. i, i løbet af det her. Så det det så er sådan I en tiltrækningskraft der. I bliver lidt stærkere af, ja. af hele det her. Ja, helt klart. Altså, ja. Det, det er meget tydeligt at mærke, både antalsmæssigt, men også i, i kraft af, hvor mange øh, der er engageret i at lave ting. Ja. Øh, I starten var, var vi sådan få, der egentlig trak hele læsset, men nu er det sådan, der er så mange engageret nu, at, ja, at det nærmest det har sit eget liv. Ja. Jamen, det, det er kun fedt. Det er, jo, ja. Og det, er jo, det er jo det fede med sådan noget her, at i næsten altså, civil ulydighed, at jamen, altså, det, altså, ja. folk bliver involveret, når det ser ligesom at I bliver hørt, så... Ja, jeg ja, vi gerne vende del af det. Ja, og det var jo hele meningen med det, ja. at, at, at øh, det skulle ske, og det var, ja, det var rigtig godt, at det, det også er lykkedes. Så altså. Øh, man kan sige, at øh, på den måde er, øh, vores krav om, at reformerne skulle trækkes tilbage ikke lykkedes, Men til gengæld er havde vi jo også nogle andre målsætninger, som måske er mere på en anden måde langsigtet, nemlig øh, øh, et forsøg på, at, øh, at ligesom. Øh, Engagere flere studerende og, og, og, og repolitisere universitetet. Ikke? Altså gengør universitetet for, i stedet for politisk debat og engagement øh, og protest. Øh, og det var i hvert fald delvis lykkedes, altså, men da øh, Altså Vi fortsætter, og vi håber, at kunne, kunne udvide endnu mere. Ja. Jeg synes, at lige, at vi skal tage en sang, og så, øh, så bagefter så vil jeg ja. vi, lige komme ind på, på nogle andre ting også. Øh, kommer lige et nummer her. Det var Nobody Cares med Jong. Og vi er tilbage her på Den Rappende hvor jeg har besøgt Esben i dag, og vi snakker om blokaden af Aarhus Universitet. Og, ja, og det vi snakkede sammen om før for sangen her, det var, at, øhm, ja, at, at I jo desværre ikke fik opfyldt fylde om, at reformen blev trukket tilbage, men at, at på en anden vis har I haft succes med det her. Med at eller til dels repolitisere universitetet og noget jeg tænker på, det er også, at det måske har fået mange til at tænke over, hvad universitetet egentlig skal være. For det er i hvert fald noget, jeg har fornemmet. Yeah. Øh, ja. Der er jo det krav med, at som det også står på jeres, på jeres blog, om universitetet skal have læring som mål, læring og uddannelse, og ikke bare erhvervsrettelse. Ja. Yeah. Og det, det synes jeg er noget, man, man, man fornemmer lidt også i, i debatten nu, at folk er begyndt at tænke over, hvad det egentlig er, yeah. der, skal, der skal gøres med det her. Fordi at det ja. var helt klart en, altså en af vores. Det var også helt klart en af vores mål. Altså. Det var sådan set den anden parole. Vi havde to paroler. Den ene den var trækker reformerne tilbage, og den anden det var lavet øh, viden værmål eller formål for universitetet og, og ikke erhvervsrelevans. relevans. Øh, og man kan sige, at øh, vi har i hvert fald opnået, at der er skabt en, en anden slags debat om det her. Altså, øh, og at, at det er noget, man, altså, man faktisk kan debattere nu. Øh, også uden for de rammer, der er sat af, af, af regeringen eller ministeriet. Ikke? Øhm, det vil sige, at, at, at vi har egentlig forsøgt at åbne op for at sætte nogle nye rammer for debatten. Og, øh, det er allerede til dels lykkedes, synes jeg. Og, og, og det skal nok lykkes endnu mere, er jeg sikker på. Øh, ja. Ja. ja, fordi at jeg tror mange, altså nu, og nu læser jeg selv på, på en relativt relativt erhvervsrettet uddannelse øh, informationsvidenskab, hvor vi, vi har meget med, at, at folk gerne vil vide hvad kan jeg bruge det her til, hvordan kan det her hjælpe mig med et job i den anden enden. men det er jo netop altså det er ikke fordi, at der er noget galt med erhvervsuddannelser skal det siges. Altså, det da øh, sige nej nej, nej. nej. Det, det, altså, men, men de, jeg synes, det er meget vigtigt at universitetet ikke bliver en ja. og, det, øh, og det er noget, der netop bliver talesat gennem de her protester også mm. at det skal være altså det skal være med til at skabe et åndsliv Ja, altså det handler sådan set om, hvad, hvad universitetet er, ikke? Altså mm. man kan sige, at, at, at der er jo der, der er forskel på, at, at øh, oplæres og uddannes til en, en bestemt øh, profession eller stilling, og, og, øh, og så øh, en anden form for uddannelse, som egentlig har mere med, med sådan, øh, almen dannelse at gøre, ikke? Mm. Øh, og, og som har noget med, med den her øh, altså fri forskning, simpelthen, at gøre. Ikke? Og det er jo universitetets mest altså traditionelle mest altså fornemmeste øh, formål. Det er den her frie, uafhængige øh, forskning øh, og, øh, for sin egen skyld, sådan set. Ikke? Øh, og, og, og det, vi mener, det er, at, at den form for universitet på en eller anden måde ikke rigtig eksisterer mere. Øh, at det her det er ligesom sidste chance for at bevare noget af, af, af det universitet, som, som engang var, ikke? Ja, det, det, det ligner lidt, at, at målet nu er, at vi egentlig bare skal skabe mini-udgaver af underviserne og så få os igennem gerne på fem år, og så kan vi bede, komme ud for et job. Ja, altså det handler mere hmm. om, om at, at, at, at, at, at altså, producere nogle, øh, nogle studerende øh, eller nogle ikke, der, der har nogle bestemte færdigheder, der kan bruges på helt specifikke specif funktioner på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedet. Øh, Altså, og det har ikke noget med et universitet at gøre. Ja. Øh, og, og det handler ikke om, at universitetet ikke skal have relevans for samfundet, eller noget som helst andet. Det handler om, at det, universitetet skal være for samfundet, er en, en, øh, en form for uafhængig og, og kritisk øh, og, og, og, og autonom øh, institution, egentlig. Øh, og at øh, samfundet har brug for sådan en, også. Mm. Øh, sådan en form for institution. Øh, og det eksisterer desværre ikke mere. Øh, og, og, og, og det er det, vi, vi egentlig vil i talesæt, også. Ja. Men, men nu så når vi snakker om det, så vil, vil jeg prøve at være lidt kritisk også over for, for den sag, som vi er, vi er jo egentlig dybest set ret enige i, ja. tror jeg. Fornemmer jeg. Ja, og, og og det, men, ja. men hvis vi nu skal prøve sådan at, øh, at lege lidt Jernens advokat, så altså, vil det så ikke være en idé at skære ned på universitetet og så netop få dem der skal være udstrættet over på andre, andre uddannelser, og så bliver vi med at universitet, men bare med færre pladser? Nej, det, synes, altså, det er ikke, ikke per definition. Altså, jeg synes ikke, man kan sætte en, en, en slags... Øh, altså på forhånd sige, at der skal være så og så mange på universitetet. Øh, altså personligt går jeg ind, ind for altså, frit optag. Ikke? Øh, og på en eller anden måde tror jeg, det vil regulere sig selv, hvis du havde et universitet, der havde det formål, som jeg snakker om. ikke. Øh, og... Så nej på forhånd synes jeg ikke Man kan sige at der skal være så og så mange Altså øh, på, på, et, på et universitet Jeg synes det eneste man kan sige det er At der er bo for en bestemt slags universitet øh, Og, og som hverken er det her Masseproducerende universitet Men som heller ikke er det gamle Edith universitet, mm. øh, Det er helt klart øh. men, men Altså vi har jo en, en del uddannelser Der er egentlig, kan egentlig Bare et uddannelse til arbejdsløshed hvor man kigger på, når folk kommer ud bagefter, og så kigger kigge regn og så kommer de ind i et job. Hvor man tager en uddannelse, der koster samfundet penge, og så ja. bagefter så kommer man ud og koster samfundet inden flere penge. Men, men er det ikke det, man... Altså, der har der været rettet ret stærk kritik imod. Øh, altså, det er jo... Det er jo øh, altså, meget af ministerens retorik har været den der med, at der er simpelthen nogle uddannelser, hvor man nærmest været direkte ud i arbejdsløshed. Eller... Æh, hun også brugt den der, er det ikke hende, hun har brugt den æh, stuede eller hvad det var, hun kaldte det. Ja. Og, og, og der har været flere indlæg, altså både i politikken og, og ræsoner altså om, at, at, at det er nogle bestemte retoriske knep, hun bruger der, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. At æh, en uddannelse, hvor at, at der måske er 5% arbejdsløshed på bagefter, Æh, der været man altså ikke lige ude af arbejdsløshed. Tværtimod er der 95 procent, der kommer i arbejde. Ja. Så so, so det passer simpelthen ikke. Æh, og det er selvfølgelig ingen, der mener, at, at, hvis de skal op, eller sådan, at formålet skal være at have nogle uddannelser, hvor der 100 er 100 procent arbejdsløshed. Ja. Æh, altså det, det, som vi synes er, er, ligesom, øh, er det vigtige her, det er, at de her uddannelser de har en, altså en bestemt Øh, dannelsesfunktion, nemlig at, at danne nogle øh, kritisk tænkende, samfundsengagerede mennesker, øh, som øh, på en måde, som ikke direkte kan underlægges nogle, noget altså erhvervsnyttigt formål, øh, men som har nogle, nogle helt andre, øh, den helt anden målestok, øh, man skal måle det her efter, og som er øh, meget vigtigt for et samfund at have sådan nogle, øh, en en institution, der, der kan stå for det. Øh, og det er et stort tab for, for, for vores samfund, men egentlig for, for øh, altså, alle europæiske samfund, øh, for det, det, at man har tabt den form for institution, fordi at det er jo en, altså, det er noget, der rækker tilbage til hele Bologna processen ikke? den europæiske bolonia og som, som har betydet en, altså en, en omdannelse af universiteterne de sidste i hvert fald 20 år, øh, hvis ikke mere. Og som i Danmark også starter rigtig meget med universitetsloven i 2003, tror jeg da. Ja, den, den er altså ikke lige så bekendt med. Nej, men det handler okay. simpelthen om, at man afskaffer ø, univers, altså universitetsdemokratiet. Ja. Og så gør man det til sådan en, en, en, management, en altså, ø, organisation på en måde. ikke ø, Hierarkisk opbygget. Ø, og ø, altså, det kommer til, mere og mere til at ligne en virksomhed egentlig. Mm. Ø, og det er også det, det bliver. Ikke? Altså, en form for virksomhed, der producerer. Studerende, ja. og der er det, jo, ja, problemet så at en virksomhed skal gerne skabe profit. Jamen lige præcis, ja. altså. Ja. Øh... Ja. Ja. Ej, men jeg, jeg, jeg kan heller ikke, jeg ikke rigtig holde ud og sidde og komme med de der, hvad det, sådan overkritisk, fordi at jeg, ja, jeg er dybt enig i også med at, ja. at de der renede som det er blevet kaldt, ja. der er jo nogle, ja, nogle huller i den argumentation og plus den, at det er hovedet ikke er det et universitet skal. Yeah. To see you. Yeah. Uh. Well, the wicked king of clubs awoke And it was to his queen he turned His lips were laughing as they spoke His eyes like bullets burn, The sun's upon a gambling day smile low and blissfully let's make some wretched fool to pay plain it was she did agree And sent his deuce down into diamond his four to heart and his trade of spade three kings with allegiance come preparation soon were made they voted club the day's commander give him an army face and number all but the outlaw jack of diamonds and the aces in the sky Till he give his sevens first instruction Spirit me a game of studs, stakes unscarred By limitation between a man named Gold and a man named Mud And the club filled gold with greedy vapors Till his long green eyes did glow And Mud was left with a sighs and trembles Watching his hard-earned money go the Flushes fell on gold like water tins that paired and paired again But the aces only flew through heaven And the diamond jack called no man, friend Now the diamond queen saw mud's ordeal, began to think of a long-lost son, fell to her knees with a mother's mercy and prayed to the angels, everyone. Now the diamond queen she prayed and prayed, and the diamond angel filled mud's hole. The wicked king of clubs himself fell face down in front of gold. Now three kings come to club's command, but the angels from the sky did ride. Three kings up on the streets of gold, three fireballs on the muddy side. The club queen heard her husband's call, but Lord, that queen of diamond's joy, when the outlaw in the heavenly hall turned out to be a wandering boy. Now mud he checked, and gold bet all, and mud he raised, and gold did call, and the smile just melted on his face when mud turned over that diamond ace like gold. feel like lost, Og mens vi lige havde lidt tekniske problemer her, så fik du lov til at lytte til Mr. Golan, Mr. Mr. med Townsman Sand. Og du lytter stadigvæk til den grænt du hvor jeg i dag har besøgt Esben, og vi snakker om ja, fremdriftsreformen og det andet universitet og blokaden af Aarhus Universitet. Også KU og RUG lige nu, mener jeg. Ja. ja. Øhm, altså, vi... Øh, jeg kan måske fortælle altså, et, et andet universitet. at ja, vi skal jo her Jeg finder ud af, hvad det egentlig er til, til dem, der ikke... Øh, som der bare undrer så... Hvad hvad en universitet det er, der blev ved modtale hvad ja, hvem er der egentlig er, her på vegne <laughs> ja. af? Øh, altså, det er sådan set en gruppe, der startede på øh, Københavns Universitet øh, tidligt i år. Øh, og... Øh, den kommer egentlig, så vil jeg have forstået, meget ud af de studenterprotester, der var sidste år. Øh, og øh, en gruppe, der på en måde er en fortsættelse af de protester, eller i hvert fald ønsker om at de protester. Og, øh, de dannede sig en, en mindre gruppe i København, der har holdt nogle forskellige seminarer og, og møder, og øh, men også har øh, lavet nogle aktioner. Øh, og øh, det har de egentlig gjort i Ja, lidt over et halvt år nu, øh, så vidt jeg har forstået. Øh, men øh, så var vi nogle stykker her på Aarhus Universitet, der også øh, tænkte, at... Altså, vi havde kontakt med nogle af de her øh, studerende fra København, og øh, vi planede så at øh, lave en, øh, en blokade på samme dag på KU øh, Institut for Medieerkendelse og Formidling. Øh, administration eller ledelsen der... Og på rektoratet på Aarhus Universitet. Øhm, og øh, os, ja, altså begge de to blokader er så altså ophævet nu. Øh, og øh, ja, begge to, øh, eller på Aarhus blev vi fjernet af politiet klokken halv fem om tirsdag morgen. Ja. Var, var du til stede? Ja, da... Nej, jeg var ikke øh, til stede den nat. Eller jeg så du er, ikke blandt... der. du er ikke blandt de 19, der er blevet sigtet? Nej, men det var nemlig ikke der. Det var okay. en anden blokade. <laughs> ja, der var flere blokader. Men øh, siden da, så har vi jo altså øh, lavet en, øh, på år, både på Aarhusk, en øh, blokade af kvalitetsudvalgets lanceringskonference. Ah, ja. Ja. Øh, og der var også rigtig mange studerende med. Jeg tror, vi var, i hvert fald bare 150, der var med i den blokade. Øh, og øh, altså grund til, at vi blokerer det, det er simpelthen fordi, at øh, vi mener, at at kvalitetsudvalget er øh, dels sådan udemokratisk, øh, altså det er styret, eller det er en nedsat central far. Øh, det er dem, der sætter rammerne og præmisserne for, for hele kvalitetsdebatten, øh, og, øh, og dels altså, af samme grund også øh, illegitimt. Øh, og vi mener, at øh, altså, kvalitetsdebatten bør komme nedefra og udefra universitetet. Altså ja. det, der egentlig er universitetet, nemlig de studerende, forskere, Undervisere. Ja, fordi man skulle mene i en institution, som universitetet vil have ressourcerne til at kunne vurdere, hvad kvalitet var. Ja, altså egentlig. Og ja, og, og, og, og, ja lige præcis. Og, og at, at den her diskussion om, hvad kvalitet er, og hvad et universitet bør være, og hvordan det skal indrettes osv., osv. for at sikre kvalitet, altså det, det bør være undervisere, forskere, studerende osv., der, der det står for den debat, ikke? Og, og, og, og der bør ikke nedsættes et et udvalg med nogle øh, meget snævre rammer og øh, snævre præmisser, øh, helt centralt fra, øh, ja, så altså nedsat af, af, af den politiske elite egentlig. Øh, og, og det er egentlig det, vi anser som, som illegitim og, og, og, og udemokratisk. Øh, og det var derfor, vi blokerede det. Øh, det, der så skete der i forhold til dem, der så blev sigtet, øh, det var, at øh, vi havde blokeret indgangen ind til selve det måde, øh, og vi fik egentlig også mødet udskudt i en times tid. Øhm, og så fik vi at vide, at, at, at, at hvis vi ikke flyttede os, så vil politiet blive informeret. Øhm, og vi var jo blevet ryddet en gang af politiet. Og, og hvem er det, der, der, der tilkalder politiet den gang? Øh, jeg ved faktisk ikke konkret, hvem det er, men det, ham vi får at videre, at det er øh, pressechefen for, for Aarhus, Aarhus Universitet. Okay, altså, så, sådan, så, det, sådan. så altså, det er egentlig... Der. Altså det er ledelsen, der tilkalder politiet, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, og, og det der så sker, altså vi, vi, har, vi er jo blevet fjernet af politiet en gang før, nemlig om natten på blokaden til, til rekt på, på rektoratet. Og det, det gik egentlig stille og roligt og fredeligt, og der skete egentlig ikke noget andet end at vi blev genet ud. Øh, og den her gang tænkte vi, jamen det ville være nogenlunde det samme. Øh, og der kommer også en enkelt betændt først, og, og jeg snakker også med ham og forklarer, at jamen altså at når politiet begynder at gænde os væk, at, at, så, altså, eller løfter os væk, øh, så vil vi også gå. Øh, men vi vil ikke gå sådan frivilligt. Ej, altså, vi bare ved ikke... at han spørger <laughs> om nej. det. Øh, der er ligesom, så altså mere, I skal fysisk flyttes. Ja, altså fordi det, vi, vi, vi går meget op i det der. Altså, det, er en, det er en reel blokade, vi lavede. Øh, og, og, og vi gør det, fordi vi mener det seriøst. Ja, øh, ja det er ikke bare... Nej, og, og, og vi gør det, fordi at vi mener, at det er så vigtigt, det her ikke. At, at, at der skal sådan noget meget seriøst til. Æ, og derfor æ, tænker vi, altså, bruger en, en... Og vi mener på en eller anden måde, at, at, at, altså, eller vi mener, at det er en demokratisk handling, det vi har lavet, ikke? Æ, for at, at, at bl kunne blive hørt, ikke? Og for at kunne, kunne vise seriøsiteten i det her. Og, og, og, men også fordi, at altså... Ja, for det, det, jeg har læst ja. mig frem til, det er, at, at I føler ikke, at, at som studerende, at vi bliver hørt. Nej. Øh, at at vi egentlig ikke har nogen reel stemme i, i den her debat. Ja, altså det, ja. det ligger jo hele den måde, hvorpå altså det, jeg forklarede før med kvalitetsudvalg, den centrale nedsættelse, centrale styring af præmisser og rammer osv., i alt det her ligger selvfølgelig, at de studerende ikke bliver hørt. Og mm. hvis de bliver hørt, så er det på nogle helt bestemte præmisser, og inden for nogle helt bestemte rammer, og på, altså, en nåde, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, men i hvert fald, det der så skete, var, at øh, politiet blev tædkaldt, og øh, men... På et tidspunkt får vi så videre, at at øh, vi blokerer en gang indenfor, ind til Stakladens kantine, øh, hvor kvalitetsudvalgets konference bliver holdt. Og øh, det, der så sker, det er, at øh, ledelsen vælger at anmelde os for øh, husfredskrænkelse, ja, og fordi og vi befinder os indenfor. Og i hvilken bygning er det? Det er her i Stakladen. I Studenternes Hus? I studenter, ja, i Studenternes ja. Hus, ja. ja. Og Stakladen det er så kantinen, ikke? Ja. Og så blokerer vi gang ind dertil. til. Øh, Ja, det, det synes jeg bare, det, det er det ironiske ved det. Ja, det er studenternes hus. Ja, ja. det er rigtigt. Det, det er fuldstændig ironisk. Øh, så vi bliver, studerende bliver anmeldt til politiet for husfredskrænkelse i studenternes hus. Øh, og øh, øh, vi får så at vide, jamen hvis vi ikke vil flytte os, øh, så vil vi, dem der bliver siddende, så blive sigtet. Mm. Øh, og der er så 19 personer, der vælger at blive siddende, og, og de bliver så også sigtet. Og politiet forklarer sig samtidig, at grund til, at vi bliver sigtet, og vi ikke bare bliver flyttet øh, væk, som hvilket for eksempel skete i København, hvor de også blokerede kvalitetsudvalget på metropol, øh, hvor der ikke var nogen, der blev sigtet. Øh, grunden til, at vi bliver sigtet, det er, fordi ledelsen ønskede at opretholde den anmeldelse imod os. Ja, ellers, ellers kunne politiet jo selvfølgelig bare have fjernet os, og så var vi gået ikke. Øh, og... Øh, det har vi så også efterfølgende været ude og kritisere ledelsen meget skarpt for. Mm. For det første så kan man sige, at i det hele taget er det kritisabelt at, at tilkalde politiet ja. under altså fredelige studenterprotester. Ikke? Det er et meget gammelt og, og, og, og meget anerkendt princip, at universitetet ligesom skal være et fredsområde. Ja, hvis det nu var, at I havde vandaliseret? Eller? Ja, så har det været ja, noget ja. andet. Altså, man har set under flere protester i, i 70'erne og 80'erne, hvordan at både rektor på AU og på KU, øh, men der var endda en episode, øh, så vidt jeg forstået, hvor at øh, politiet endte kom op for at, øh, at hente eller fjerne de studerende øh, af sig selv, mm. øh, men hvor rektor simpelthen nægtede, at, at der er madgang at bede dem om at gå igen af princippet. Og det er mange andre lande, sådan, at der er en princip om, at politiet, altså, politiet er sidste udvej. Ja, under studenterprotester, fordi ellers så løser man problemerne internt på universitetet. Ikke? Øhm. Nå, det er det ene. Det andet er så, at, at det er endnu mere kritisabelt, at de valgte at anmelde os ja. øh, og opretholde den anmeldelse. Men de har så siden faktisk trykket den tilbage. Den er blevet trykket tilbage, den er. tilbage nu. Øhm, så, øh. Ja, fordi jeg, jeg har hørt det, det argument faktisk også, at, at det var blevet sagt, at det kunne de ikke, når de først havde tilkaldt politiet. Jo, det kan, men, de godt. Ja, det kan de godt. Ja, det kan det, de godt, og det ser vi i praksis nu. <coughs> og det gør. Altså, politiet kan selvfølgelig vælge at opretholde sigtelsen, mm. øh, men, men det er da umiddelbart det det har ikke har ikke grund til at gøre. Det Nej. de ikke øhm, Så det er det gjort, og det, altså, det, det er vi selvfølgelig virkelig glade, for, vi er virkelig glade for, og vi er virkelig glade for alle dem, der har støttet os i det krav. Altså, der var mange ude og, og, og støtte os. Øh, både i altså, Dansk magisterforeningen fik vi en støtte erklæring fra, og... Danske Studerendes Fælles Røde, og studenter ude på Aarhus Universitet, og stud øh, studerende på RUG, og enhedslæsten var også ude, ja. øh, og vi tagede op med ministeren. Og... Vel, som eneste parti kan jeg forestille mig? Ja, ja altså... Den, altså øh, resten, de lidt, øh... Jeg kan faktisk ikke huske, om vi også noget for en fra SF, altså, fordi ja. at det... Ja, at, at, at, jeg tror, der var, havde været flere øh, ude at støtte, hvis vi, det ikke var blevet trykket tilbage. Ikke? Altså, ja. Så var der flere, der kunne have noget af det. Ja men i hvert fald der var ret mange der og det tror jeg helt sikkert også har lagt et pres på. Men det er også noget der der vil sige noget om universitetet selv hvis de vælger de vælger seksende andre studerende fordi at de, det er også at sige et at sig selv. Ja. det er, jo, ja, det, er det jo ja. Ja. ja. det er lidt altså det var, det var dybt kritisabelt, og det er selvfølgelig mm -hmm. kun godt at at de har trykket det tilbage. Øh, men i den tilbagetrængelse meddelelse ligger der også sådan en en en, en slags formaling om at hvis vi nogensinde gør noget lignende igen, ja, så. Så, så vil det blive tilkaldt igen. <laughs> ja. Og det er, men, jo, det er men, jo dybt problematisk. Ja, altså. Det er dybt problematisk at forsøge at lukke munden på studenterprotester. Og på studerende, som er så engageret i universitetet, øh, at man, ja, at man forsøger at lukke det engagement ned med, øh, altså, mm. politiet ikke. Øh, Ja, det finder vi dybt problematisk, og, og, og, og altså, det er selvfølgelig kun, at, at vi fortsætter jo det her, altså, vi skal, man skal virkelig ikke lade sig skræmme af det, det vil være endnu mere problematisk. Ikke? Jo. Jeg tænker, at vi lige skal tænke sang mere, ja. øh, inden vi så faktisk runder af for i dag, og øh, lad mig se, hvad skal jeg finde på her som det næste? Jamen det er jo, altså, vi, vi tager sgu politiske en, change is to come med Aretha Franklin, den kommer her. It began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river. been running ever since he said it's been a long time coming but I know my change is gonna come Det var Aretha Franklin med Changes Gonna Come, som er en skidefed soul -protest sang, synes ja. jeg. Ja. Det er en, en klassiker. Bedre, ja. Um, ja og du lytter stadig til en rappende dilettant med navn. Det er stadigvæk Bjørn Emil selv. Og med mig har stadigvæk Esben. Nu har jeg glemt dit efternavn igen. Bøse Sørensen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er dårlig til dit efternavn. Nej, det er... <laughs> øh, ja. ja, og vi snakker jo om et andet universitet, og fremdriftsreformen og blokaden af AU primært, og lidt sekundært KU og RU. Og øh, ja, og vi er også lidt på faldrebet nu, men jeg tænker, øh, jeg vil lige høre, er der, er der nye ting under op opsejling for jer? Ja, altså, det er det. Som, som du udtalte om. Også. Ja, jeg forestiller altså, mig, at der er nogen af vel også noget, der foregår bag kulissen. Øh, ja, altså vi har siden vores ophævelse af blokaden og vores øh, blokade af kvalitetsudvalget, har vi haft et et øh, stort møde, hvor at, at som jeg også øh, snakkede om tidligere, vi virkelig kunne mærke en st stor tilgang af nye studerende, og nye mennesker, og et, et meget større engagement, altså et det stort engagement. Øh, men der fik vi diskuteret en hel masse ting igennem, og øh, vi fik nedsat en masse grupper, øh, der skulle stå for at etablere noget samarbejde og etablere noget øh, ja, altså oplysninger og øh, hvad hedder det. Øh, og så også stå for at planlægge fremtidige aktioner. Øh, øh, øh, vi har allerede planlagt nogle, en aktion her i, i december, som der også snart vil komme noget nyt ud om. Øh, og øh, så planlægger vi også øh, at altså, forsøge at skabe et tættere samarbejde med, med et andet universitet på Brug og i København. Øh, som jo også er vokset Begge steder, altså Rug er jo sådan en helt nyt, mm. og i København er de også vokset, og jeg tror egentlig, altså, efterhånden kan man godt sige, at vi er gået fra at kalde os selv en gruppering til en, at kunne kalde os selv en bevægelse nu, ja. så ja, altså, vi fortsætter helt klart. Ja. Og, og hvis du skal komme med et bud på, hvordan det sådan, altså, vi kan både tage, hvad hedder det, er sådan utopien, hvordan udvikler det sig så herfra? Så ideelt set? Altså ideelt set, så, så håber vi, at vi går ind i et, i et forår, hvor et, at, altså, protesterne kun vil udvide sig og, og sprede sig endnu mere, og at vi måske endda kan få afholdt et, et landsdækkende store møde. Det er allerede lidt i eh men ideelt set, så vil det bare udvide sig, og vi vil også få Aalborg Universitet med, og Syddansk Universitet med, altså som jo ikke er mindre ramt Nej. af fremdragsreform og så videre. Øh, også, så, øh, og, og det tror jeg sagtens kan, kan lade sig gøre, der må være nogle studerende, der, der også er interesserede i at kæmpe imod det, man forsøger at gøre universitetet til øh, ja. nu. Ikke? Ja. Ja, ja, igen, som vi snakkede om tidligere, det er jo egentlig universitetsånden, det går ud over. Ja, og... ja det, det, altså, det går helt klart ud... Altså, øh, vores protester går ud over protesterne mod de konkrete reformer, ikke? Mm. Øh, det er sådan set hele den her, som vi snakker om tidligere, hele den her forvandling af universitetet, der er sket de sidste 20-30 år. Ikke? Ja. Og så, hvad hedder det, det rent realistisk, tror du så, at det er muligt at have et impact på, på reformen? Det tror jeg faktisk. Øh, altså, vi kan se allerede nu, at oppositionen er faktisk kommet med et nyt øh, dimensioneringsforslag, øh, som godt nok ikke er meget anderledes end hmm. en ikke? Øh, og så måske også handler meget om, at der måske snart kommer valg. Øh, ja. Men for os er det, altså, det, det, det tror vi, altså, det tror helt klart, at, at, at hvis, hvis protesterne spreder sig, at, at, at, at det på et tidspunkt vil være umuligt, at i, i hvert fald ikke, ikke at ændre bare lidt på de her øh, reformer. Og, og, øh, og, og så er det vigtigste, noget af det vigtigste for os, det er også den her genpolitisering af universiteterne, ikke? Ja. Altså at jamen for fremtiden, så vil det måske være skabt en, en kultur på universiteterne for øh, øh, debat og protest, som kan forhindre endnu værre tiltag i fremtiden, ikke? Ja. Det er også det, hvor jeg tænker nemlig, at det, der, der lykkes nu, det er at sætte det hele tale ja. og få det på, øh, på hvad hedder det, vores generations øh, hvad hedder det, agenda. Ja. Og så når der er næste, næste valg, så kan det forhåbentlig blive noget, som hvor partierne opdager, der faktisk stemmer i at lytte til de studerende. Ja. Fordi at der er nok af til at gøre en forskel. Ja. Og ved at få det hedder det i universiteterne, og ved at få folk til at forstå, at det er egentlig også alle, de kommer efter, ja. som sådan så kan der man faktisk gøre sådan en forskel. Ja. Jamen helt klart. Det, ja. Er, ja. Det, det er meget vigtigt det her med os. Altså, på en eller anden måde er også få skabt en, en, en, ja, den her bevidsthed om, at, at, at vi kan sgu gøre noget, og vi kan ændre tingene. Øh, også vi kan også selv ændre tingene hvis vi selv begynder at diskutere og debattere og øh, genindtage rummet på universitetet og øh, lave debatter og protester der ikke? Øh, at så har vi allerede skabt noget andet ja. øh, på den måde ikke? så det skal der også ligge i, i vores navn i et andet universitet ja. kan man sige. Ja. med de ord så vil jeg faktisk sige at jeg, jeg tror vi går nøj for i dag jo, jamen tak for uh, god snak. Ja, jamen tusind tak, fordi du var med i dag. Ja, Og, ja. Så. Og det, ja, hvis der kommer fremtidige ting, så vil jeg selvfølgelig meget gerne dække det også. Ja. ja. Jeg synes, vi skal slutte af med masselinjen med klische. Ja. Den kommer her.